І в ніч весняної повні його можна зустріти біля ресторану Кілікія і розпитати про те, де він, власне, жив, працюючи над цією окрасою Львова. Якщо мій новий клієнт готовий довіряти такій інформації, то я готова її надавати. І нехай весняна чи осіння повня буде запорукою правдивості тих байок. А ще мій клієнт запитував, якщо Пінзель писав трактат, то де такий трактат може зберігатися? В архіві? В бібліотеці стародроків? У музеї Пінзеля? Я сказала, що наразі не можу дати відповідь на такі запитання. Можливо, щось з'ясую у Львові. За кілька днів на рахунок Пепербаума надійшли гроші від замовника. І я на один день вирушила до Львова, щоб знайти житло для себе і Мішеля Арбріє на 10 днів. Він неодмінно хотів провести у Львові саме стільки часу. Зазвичай інші клієнти – Просили менше часу під свої таємні бажання. Такі тривалі відрядження траплялися надзвичайно рідко. А поки ніч у потязі туди, ніч назад, за день можна дещо встигнути. Тоді я відчувала певне розчарування, що цього разу знову працюватиму у Львові, де доводиться бувати доволі часто. Як я вже згадувала, мені подобалася робота на Пепербаума не лише за грубі гроші, а й за можливість неординарних подорожей. А тут знову Львів. Мало не з половиною клієнтів Маріани, які приїздили в Україну своїм автом, зустрічалася саме у Львові. Сиділа у віденській кав'ярні, чекаючи сигналу на мобілку, щоб у належний час вийти до пам'ятника Міцкевичу чи Шевченку і зустріти чергового бадьорого дядечка, щоб далі вирушити в дорогу в його Рено чи Вольво. Деякі з них виявляли бажання на день затриматися в Львові, аби оглянути місто яке дивувало тим, що ніяк не відповідало уявленням багатьох іноземців про колишній СРСР. Доводилося вкотре обводити їх навколо ратуші, вести до арсеналу, деякі хотіли ще й піднятися на високий замок. Потім їх треба було зводити вниз, заводити в італійський дворик, і залежно від їхніх доходів Обідати або там, або на проспекті Свободи у пані Стефи. Раніше Львів вважався острівцем Європи на території колишнього совка. Автентичні будинки 16-17 століть, вежі зі шпилями, вузькі віконця, внутрішні подвір'я і гарні кав'ярні, яких не було навіть у столиці. Потім ті, хто побачив справжню Західну Європу, могли порівняти справжні європейські містечка з пошарпаним, підгналим Львовом і вічним запахом старого дерева у львівських під'їздах і арках, які львів'яни іменують вкрай незвичним для киян словом «брама». Так само пахло від дерев'яних фігур у музеї Пінзеля. Забронювавши два маленькі помешкання в приватному готельчику в історичній частині Львова, відразу пішла шукати митну площу, де, як виявилося, вже кілька років в приміщенні колишнього костела монастиря Кларисок існує його музей. Один зал із кількома фігурами, стан який таки справді не найкращий. Зал тьмяний, фігури підсвічено. Висока стеля, лунки-кроки. Я була в музеї сама. Жіночки, які продавали квитки, відчули до мене довіру і пішли зі своїми розмовами про президентські вибори наступного року до каси а мене полишили наодинці з вічністю. Поступово приходило розуміння, що задля цього майстра в Україну їхати варто. Я не отримала релігійного виховання, але вважаю себе цілком адекватним споживачем мистецьких цінностей. Храми люблю за величезні склепіння і релігійні співи. Пам'ятаю, як мене мало не знудило в милій київській церкві, де хор безбожно фальшивив. Так само лякають і обурюють нездарні дешеві ікони. Культові споруди особливо не терплять фальшу.